Prosinac je 1978. godine. Muslimanski vjernici u Iranu, uglavnom šiti, obilježavaju mjesec Muharem, prvi mjesec muslimanske lunarne godine. Na deseti dan toga mjeseca, šuru šiti obilježavaju smrt Huseina, sina Alija bin Abi Taliba i Fatime, kćerke proroka Muhameda. Husein je 680. godine sa sljedbenicima poginuo u obici kod Kerbale u srazu s vojskom omejada dinastije arapskih kalifa. Na Ašuru šiti obilježavaju mučeništvo Huseina i njegovih sljedbenika. Godine 1978. to obilježavanje Ašure dodatno je pojačano golemim demonstracijama protiv iranskog šaha Muhameda reze Hlavija. Ajatolah Ruhola homini iz izgnanstva objavio je da će Muharem biti mjesec osvete i rijeka krvi, mjesec kada će tiranin šah osjetiti što znači bijes naroda. Khomeini je pozvao na demonstracije riječima neka ubiju 5000, 10.000, 20.000. Dokazat ćemo da je krv moćnije od mača. Demonstracije koje su izbile u Iranu bile su goleme. Stotine tisuća ljudi izašlo je na ulice. One su se odrazile i na ono što se u žargonu naziva polja. Tako se nazivalo glavno područje gdje se u Iranu crpila nafta. Iz dana u dan proizvodnja nafte u poljima je padala. Prije demonstracija Iran je proizvodio oko 5,5 milijuna barela nafte na dan, Oko milijun barela odlazio na domaće potrebe, ostatak se izvozio. U studenom 1978. izvoz nafte iz Irana pao je na milijun barela. 30 tankera bilo je usidreno ispred terminala za prekrcaj nafte na otoku Karg. Bila je zima, potražnja za naftom je rasla, a iz Irana je izlazilo sve manje i manje nafte. Demonstracije su bile sve žešće, proizvodnja i izvoz nafte su padali. I na Božić 1978. iz Irana nije izvezana ni kap nafte. Odmah su cijene na spot tržištu narasle i do 20%. Bio je to početak. Svijeti u 70. godinama 20. stoljeća već preživio jedan naftni šok. Početkom 1973. cijena nafte bila je tek nešto veća od 2 dolara za barel. U listopadu te godine Egipati Sirija napali su Izrael. U jeku tog rata zemlje članice OPEKA, organizacije zemalja Izvoznica nafte, povećale su cijenu nafte na 5 dolara 11 centi za barel. Bilo je to povećanje cijene od 70%. Rat je završio primirjem 22. listopada. Izraelska vojska je uz golemu američku vojnu pomoć uspjela doći na 101 km od Kajra i 45 km od Damaska. Dva dana prije primirja, zemlje članice OPEKA opet su povećale cijene, ali su i uvele embargo na isporuku nafte s jedinim američkim državama i većini zemalja Zapadne Europe Na novu godinu 1974. zemlje OPEKA u jednom su danu povisile cijene nafte s 4,31 dolara za barel na 10 dolara 11 centi. Bilo je to povećanje od 135 posto. Do kraja te godine cijena nafte dosegnuće 12 dolara. Bilo je to četvorostruko povećanje cijena nafte u odnosu na cijene prije Jom Kipurskog rata. Pet godina nakon tog šoka spremao se drugi. Daniel jörgin u knjizi nagrada Epska potraga za naftom, novcem i moći pišu. Stari režim u Iranu nestao, novi je bio na vlasti, ali krajnje klimav. Već su počele ugorčene borbe za kontrolu i iz Irana, kao da je on potresen golemim potresom, podigao se gigantski plimni val koji je prekrio cijeli svijet. Sve je bilo zbrisano, nitko ga nije izbjegao. Kada je Val konačno nakon dvije godine nestao, preživjeli su se, mogli okrenuti oko sebe i vidjeti da su nasukani na posve novom terenu. Sve je bilo drugačije. Odnose između sviju bili su promijenjeni. Val će pokrenuti drugi naftni šok, koji će cijene podignuti s 13 na 31 dolar za barel nafte i donijeti goleme promjene, ne samo u međunarodnoj naftnoj industriji, već i po drugi put u desetljeću i u ekonomiji i globalnoj politici. Suočen s golimim demonstracijama, šah Muhammed Reza Pahlavi otišao je u sječnju 79. iz Irana. U njega se više neće vratiti. Nakon njega u Iran se vratio ajatolah Ruhola Khomeini. Njegovi sljedminici povešće islamsku revoluciju, koja će te 79. u travnju dovesti do proglašenja Islamske republike Iran. Za vrijeme tih političkih potresa ni kap nafte neće izaći iz Irana. Suša će potrajati 69 dana. Iran je 1978. bio drugi najveći izvoznik nafte. Prvi je bila Saudijska Arabija. Samo u Sjedinjene države Iran je na dan izvozio oko 800 tisuća barela nafte na dan. Bilo je to 10% američkog uvoza nafte i 5% od ukupnih američkih potreba za naftom. Sjedine države brzo će početi osjećati tu nestašicu. Meg Jacobs u knjizi Panika na crpki, Energetska kriza i transformacija američke politike u 1970-ima piše Visoke cijene goriva imale su trenutačne političke posljedice. Zima 1979. bila je još jedna u nizu hladnih zima i rastuća cijena došla je na rastuću stopu inflacije koja je dosegnula skoro dvocifrenu znamenku. U Veljači u Kvinsu u Njujorku osmomjesečno dijete smrznulo se kada je lokalna tvrtka isključila grijanje, jer obitelj nije mogla platiti račun. Smrt je potaknula protest 70 vjerskih, političkih i radničkih grupa koje su se protivile isključivanju grijanja obiteljima koje nisu mogle platiti račune. Rastcijena OPEKA učinjuje recesiju vjerojatnom, kada su federalne rezerve povećale kamatne stope kako bi obuzdale inflaciju. Krajem 70. godina 20. stoljeća svijet je trebao oko 50 milijuna barela nafte na dan. Iran je izvozio oko 4 milijuna barela na dan. Kako je taj maleni podbačaj doveo do krize? Prvo, iako su zemlje Opeka na čelu sa Saudijskom Arabijom povećale proizvodnju, prestanak izvoza iranske nafte ipak se osjetio. Drugo, svijet je bio u panici da će se ponoviti drugi naftni šok, i to u trenutku kada su mnoge države bile u lošoj ekonomskoj situaciji. Sjedine države već su godinama bile u stanju takozvane stagflacije. Riječ je nastala kombiniranjem riječi stagnacija i inflacija. Daniel Jurgin ovako opisuje paniku u Sjedinjenim državama. Za američku javnost ponovna pojava redova za gorivo koji su bijugali kroz grad oko benzinskih crpki utjelovljivala je paniku. Noćna mora iz 1973. vratila se. Zbog poremećaja iranskih isporuka nafte uistinu je došlo do nestašice goriva. Rafinerije koje su bile pripremljene za laku iransku i sličnu naftu nisu mogle proizvesti dovoljno goriva i drugih proizvoda iz teže, sirove nafte na koji su se morale preorijentirati. Zalihe goriva bile su male u Kaliforniji i kada su se pojavile vijesti i glasine o nestašici činilo se da se svih 12 milijuna vozila u toj državi pojavilo na benzinskim crpkama. Hitne mjere samo su pogoršale stvari. Neke države u pokušaju da izbjegnu juriš na zalihe zabranile su vozačima da odjedanput kupuju goriva za više od 5 dolara. Rezultat toga bio je suprotan od očekivanog. Vozači su više svraćali na crpke kako bi što je moguće više napunili spremnik. Daniel Jörgin u svojoj knjizi donosi procjenu da su Amerikanci na dan trošili oko 150 tisuća barela nafte samo na obilaženje crpki na kojima se moglo kupiti gorivo Panika je obuzela i ostatak svijeta. Naftni šok iz 1979. imao je nekoliko značajnih posljedica. Prva je bila preraspodijela američke moći u svijetu. Do te 79. Sjedine države nisu imale vojsku na Srednjem istoku. U Perzijskom zaljevu i njegovoj okolici nije bilo američkih nosača zrakoplova. Regija se činila sigurno. Saudijska Arabija i Iran bili su američki vjerni saveznici. Sada je Iran postao Islamska republika, koja je Sjedinjene države nazivala Sotonom, a Saudijska Arabija je već godinama ustrajno povećena. Uvjećavala cijene nafte koje su sjenjene države stavljale u sve goru ekonomsku situaciju. Američki predsjednik Jimmy Carter odlučio je prihvatiti prijedlog dijela analitičara u njegovom vijeću za nacionalnu sigurnost. Meg Jacobs piše. Karterovi savjetnici Jastrebovi pritiskali su za veću američku vojnu prisutnost u Perzijskom zaljevu, sljedećoj velikoj areni u Hladnom ratu. Početkom 1977. analitičar u Vijeću za nacionalnu sigurnost Samuel Huntington napisao je Utjecaj en memorandum u kojem je tvrdio da je to područje vjerojatno poprište novoga sukoba između supersila. Američki interesi tamo nastavljaju rasti kako zapadni pristup nafti postaje sve važniji pisalo je u toj analizi. Mogućnost sukoba koji može uključivati i Sovjetski savez tamo je većo nego u drugim dijelovima svijeta. Razlog za zabrinutost je ograničena sposobnost da se reagira na bilo koju prijetnju u toj regiji. Ukratko, Sjedinjene države suočit će se s velikim teškoćama u projiciranju moći na Srednji Istok. Rezultat svega toga bila je kasnije Carterova doktrina koja je ukratko stvari postavila ovako – Sjednjene američke države upotrebiće će oruženu silu ako neka druga sila pokuša zadobiti kontrolu nad Perzijskim zaljevom i Srednjim istokom. Pored ove velike preraspodjela američke moći, Carterova administracija pokušala je riješiti i Nestašicu deregulacijom cijena. Ideja je bila da će deregulirano tržište samo se pobrinuti da Nestašice nestane. Ali to je značilo veće cijene. 5. travnja 1979. Carter je održao govor naciji i u njemu izjavio Kaže vam izravno, svatko od nas mora će trošiti manje nafte i plaćati više za nju. Poruka nije baš bila dobrodošla. Mac Jacobs piše. Kada su se pojavile prve neslašice u proljeće 1979. predsjednik Kalifornijske komisije za energiju Richard Moline ovako je izvijestio o kaosu uredovima za gorivo. Ljudi su se počeli tući. Prodavače na benzinskim crpkama počeli su udarati cijevima. Jedan dana nakon posjeta predsjednika Cartera situacija je postala gora. Da više reda i manje straha, nekako bi to progurali, rekao je Molin. Ali ljudi su izbezumljeni, očajnički žele gorivo. Vozači su stavljali gorivo s olovom u bezolomne spremnike. To je uništilo njihove katalitičke pretvarače. Rezultat je bio najgori smog u Los Angelesu. Činilo se da nema kraja lošim vijestima. U lipnju 1979. kada je Carter bio u posjetu u Japanu, koji je sam prolazio kroz krizu jer je sve svoje potrebe za naftom zadovoljavao uvozom sa Srednjeg istoka, američki predsjednik i japanski premijer Masayoshi Ohira saznali su da je OPEC povisio cijene za 50%. Sada je cijena nafte bila 23,50 dolara za barel. To je značilo da je od 1970. cijena crnog zlata porasla za Novine u Sjedinim državama brzo su izračunale da će nove cijene nafte dovesti do produbljavanja recesije i gubitka oko 9 milijuna radnih mjesta. Pečanje vijesti CBS-a izračunale su da će računi prosječne američke obitelji biti veći za 490 dolara. Alfred Kahn, Karterov savjetnik, poznati pod nadimkom Car za inflaciju, izjavio je Ovo je katastrofa. Nakon drugog svjetskog rata većina je svijeta ušla u dugo razdoblje vrtoglavog razvoja. U Francuskoj je to razdoblje dobilo ime 30 slavnih godina. U zapadnoj Europi u istinu su tih desetljeća ekonomije vrtoglavo rasle. Između 1950. i 1973. bruto domaći proizvod savezne Republike Njemačke utrostručio se. U Francuskoj je porastao poglavi stanovnika za 150%. U Austrije 1950. bruto domaći proizvod poglavi stanovnika iznosio u dola 1991. 3731 dolar. 35 godina kasnije on je porastao na 11308 dolara. U tim desetljećima nizozemska ekonomija rasla je u prosjeku godišnje za 3,5%. Bio je to sedam puta veći rast od onoga prije drugog svjetskog rata. Taj ras dijelomišno bio utemeljen na jeftinoj energiji. Između 45. i 73. cijena nafte kretala se uglavnom između 2 do 3 dolara za barel. Svemu tome doći će kraj u dva naftna šoka iz 70. godina 20. stoljeća. Ekonomija je bila bitna za geopolitiku. Od tih 70. godina 20. stoljeća ona će postati ključna. 70. godine 20. stoljeća biće jedna od prekretnica u povijesti. Dobri profesor dr. Igor Dekanić. prihvatio bih tu tu ocjenu i to opet iz nekoliko razloga zato jer je tada 73 se je pokazalo da ipak vlasnici sirovina dakle zemlje koje imaju sirovine us uvjet da imaju dovoljno znanja i dovoljno pametne upravljačke elite koje će slušati znanje to znanje a ne ona iskušenja koja im se nude za pregovaračkim stolovima, dakle, to je pokazalo da se od vlastitih sirovina može na neki način iskoristiti kao politički resurs, to je bila prelomnica. S druge strane, bila je prelomnica koja je pokazala da energija, nakon 40 godina, da energija nije više bezgranično jeftina. Energija je jako poskupjela, odnosno nafta je poskupjela, kompletno se promijenilo i trošenje nafte, na neki način i trošila su se promijenila, tehnološki razvoj automobilske industrije se promijenio, tad su nestali veliki oni automobili full size American car sa osmo cilindričnim motorima, počela je proizvodnja takozvanih kompaktnih automobila, danas su najprodavaniji automobili od Toyota Corole, Njemačkog Volkswagen Golfa, Chevroletovih ševi malih modela do korejskih modela, sve su to automobili čija proizvodnja je počela 74. 5. 6. koji su do sad proizvedeni u 50 milijuna i više primjeraka. Dakle, drugim riječima trošenje nafte se promijenila u automobilskoj industriji, tada se po prvi puta poslije toga se shvatilo da je nafta predragocjena za spalivanje u termoelektranama na naftu i na, za proizvodnju električne energije, pa je praktično to danas nestalo osim kod nekih manje razvijenih zemalja i tada je po prvi puta svijet shvatio da je energija skupa i dragocjena. Tada je shvatio svijede da se velikim količinama i utrošcima nafte može i razoriti okoliš. Velike tankerske katastrofe i veliki izljevi nafte su doveli do stvaranja ekološkog zakonodavstva, do cijele filozofije zaštite okoliša dalje. Na prvi pogled tada se nije mnogo što šta promijenilo. Samo su na cijene nafte poskočile prvo četiri puta, pa dvije godine kasnije još dvostruko. Međutim, kasnije se mnogo što šta promijenilo u upravljanju suvremenim svijetom i u tehnologiji. Možda je najvažnija promjena ta spoznaja što je tada prvi puta svijet shvatio da energija može biti jako skupa i shvatio je na dugi rok da i rasipanje te energije može biti još skuplje. nafna šoka skupo su koštala svjetske ekonomije. Između 1973. i 1975. domaći proizvod SAD-a pao je za 6%. Nezaposlenost se u dvostručila i porasla 9%. Japan je po prvi puta od kraja drugog svjetskog rata 1974. zabilježio pad BDP-a. Daniel Juergen piš. U Japanu je embargo izazvao uništavajući šok. Pouzdanje koje se gradilo Jakim ekonomskim razvojem Naglo je uništeno Svi su se stari strahovi oranjivosti ranjivosti Naglo vratili Je li to značilo, pitali su se Japanci Da ćemo usprko svim odricanjima Opet biti siromašni Strahovi koje je pobudio embargo potaknuli su val panike koja je prizvala usjećanje pobune protiv riže koje su potresale japanske vlade krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Vozači taksija pjesno su demonstrirali. domaćice su pojurile kupiti i stvoriti zalihe deterđenata za rublje i toaletnog papira, u nekim slučajevima i do zaliha dovoljnih za dvije godine. Cijena toaletnog papira bi se učetver ostručila, kao i ona nafte, da nije bilo vladinih ograničenja cijena. Rezultat je bio da je u Japanu nestašicu nafte pratila i nestašica toaletnog papira. U tom razdoblju naftnih šokova netko je naravno profitirao. Bile su to zemlje članice OPEC-a. Naprimjer, Saudijska Arabija doživljavala je golemi procvat. Novi petogodišnji plan razvoja, usvojen nakon prvog naftnog šoka, iznosio je 480 milijardi dolara. Priješnji petogodišnji plan bio je više od 10 puta manji. Godine 74. Saudijska Arabija i u SAD investirala 5 milijardi dolara. Dvije godine kasnije te su se investicije povećale na 60 milijardi gledi. bilo je ljudi koji su upozoravali da tako neće biti u nedogled. Ahmed Zaki Yamani, ministar za naftu Saudijske Arabije u doba naftnih šokova, upozoravao je svoje kolege u OPEC-u riječima: kameno doba nije prestalo jer i ljudima nestalo kamena. I zato su 70-ih godina kad su skupili, kad je OPEC skupio dovoljno političke snage, a svojevrstan paradoks, ta politička prevaga je bio onaj čas kad je iranski šah Reza Pahlavi koji je dotle bio protiv svih prijedloga Saudijske Arabije u manjoj mjeri ali ovih tada radikalnih članica OPEKA Libija, Alžir, Irak koji je bio tada protiv odjedampot se priklonio. I sam je postao jedan od glavnih zagovaratelja poskupljenja nafte s jedne strane i prelaska koncesija u ruke nacionalnih naftnih kompanija. Geopolitički... Okidač je bio tadašnji izraelsko-arapski rat i Arapi kad nisu uspjeli pobijediti na vojnom polju, tada su pribjegli sankcijama, odnosno bojkotu za isporuke nafte prema Sjedinjenim američkim državama i zemljama Zapadne Europe koji su tada bili veliki uvoznici jeftine saudijske nafte i došlo je do cijelog prijeloma. Ima jedna stvar u kojem su Sjedinjene američke države popustile jer su čini se procijenile da je jeftinije na neki način izgubiti i kompletan nadzor nad proizvodnjom nafte, zadržati nadzor nad tehnologijom i trgovinom, nego li recimo zatezati i ići na veliki pritisak OPEKA koji bi možda stavio OPEK u srce Sovjetskog saveza koji je bio globalni konkurent. Sidnjene američke države su se pomirile i sa skupom naftom, Deset godina kasnije je opet tehnološki razvoj u zemljama zapada, dakle Sjedinjene američke država, Istočne Azije i Europe je zapravo srušio monopol opeka a Došlo je do poznatog pada cijena nafte 1986. godine. Tako je na neki način opet energija bila presudni čibenik s jedne strane i završetka i hladnog rata, a s druge strane i stvaranja novih odnosa pa na neki način i razvoja novih tehnologija jer kod jako, jako skupe nafte došao je cijeli spektar razvoja obnovljivih izvora energije čija tehnologija je razvijena još 70-ih, koji projekti su konzervirani 80-ih kad je nafta opet jako pojeftinila, a dan danas će to biti budućnost svijeta razvoja obnovljivih izvora energije svih segmenata tehnologije, korištenja i energetskih sustava iz toga. Nisu samo zemlje OPEC-a profitirale od golemog povećanja cijena nafte. Carska Rusija je bila je u Sjedine države najveći proizvođač nafte u početku naftnog doba. Sovjetski savez naslijedio je te izvore nafte koji su se nalazili uglavnom na Kavkazu i s njima je iznio drugi svjetski rat. Nakon rata počelo je istraživanje nafte i plina u Sibiru i tamo su u 60. godine 20. stoljeća otkrivena golema polja plina i nafte. Najveće od njih je bilo Samotlor polje, koje je na vrhuncu eksploatacije početkom 80. proizvodilo 170 milijuna tone nafte na godinu ili 3,4 milijuna barela na dan. Bila je to četvrtina tada ukupne sovjetske proizvodnje nafte. Godine 1988. Sovjetski savjez je u zapadnom Sibiru proizvodio 415 milijuna barela nafte na godinu, ili 8,3 milijuna barela na dan te 1988. Sovjetski savez ukupno je proizveo 569 milijuna tona nafte. Prihod od crnog zlata davao je najviše novaca u sovjetski budžet. Nakon toga je dolazio prihod od trošarina na alkoholna pića, prije svega na vodku. U vrijeme dok je stizao taj novac od prodaje nafte, oko četvrtina sovjetskog BDP-a odlazila je na financiranje vojno-industrijskog kompleksa. Pored financiranja sovjetskog vojnog stroja, prihod od nafte odlazio je na uvoz hrane, visoke tehnologije, po roba od Arne Vesta do knjizi povijest hladnog rata piše. Ironično je da je izvoz nafte i plina postao opasan za sovjetsku ekonomiju, jer je onjemu kao najvažnijem izvoru deviznih prihoda postala ovisna. Izvoz je bio skromnog opsega, ali je sovjetskom savezu bio potreban devizni prihod kako bi otplaćivao uvozne kredite. Dobit od izvoza energije za dobrih je godina ulaga na prekoračenje plana proizvodnje potrošačkih dopara, koju su planovi inače sustavno zanemarivali. Stoga je proizvodnja potrošačkih dopara bila posebno pogođena 1981. kada su naglo pali cijene nafte. Planska birokracija pokušala se opravdati kako je riječ o privremenoj poteškoći. Građani su međutim primijetili, posebno u gradovima, da su se trgovine praznile brže nego što je bilo uobičajeno i da su redovi za kupovinu potrepština dulji nego što su bili 50-ih godina. Između 1979. i 81. cijena nafte porasla je skoro tri puta, s oko 13 dolara za barel na 35 dolara, a onda je počelo padati. Bilo je tu više razloga za taj pad, prije svega smanjenje potražnje, ali postala je želja da se onemogući da Sovjetski savez ima toliko velike prihodne nafte. Prekrasno je analizirati povijest sa vremenskom zadrškom u 30, 40 i 50 godina, jer mnoge stvari su onda puno jasnije nego tada. Ali recimo šta se je tada dogodilo? Sjetimo se konca 7. desetljeća 20. stoljeća. OPEC je vladao proizvodnjom, određivao cijene, nafta je bila skupa, sastanci OPEC-a su se pratili od mjeseca do mjesec kako će OPEC odrediti cijene. U pozadini toga Sovjetski savez je razvio veliku proizvodnju i počeo prvi masoman izvoz nafte u Europu kojem se Amerikanci, usput budi rečeno, protivili skoro kao i danas plinovodu Sjeverni tok 2. Predsjednik Reagan je bio protiv izgradnje plinovoda družba, jednako tako kao što je predsjednik Trump bio ipak protiv izgradnje Sjevernog toka 2. Dakle, neke stvari se ponavljaju. S jedne strane je bilo to, s druge strane OPEC je dominirao tržištem i cijenama, a upravo želeći spriječiti ekonomski prosperitet Sovjetskog saveza na valu skupe nafte, kao da su opet neki planeri u vladajućim krugovima Sjedinjenih američkih država pustili da se opek zaigra, uvjetno rečeno, i počinje previše forsirati visoke cijene, što je s druge strane dovelo do programa razvoja obnovljujih izvora energije i alternativne proizvodnje nafte izvan OPEKA. Sjeverno more se razvija, razvija se velika proizvodnja u Maleziji, u Australiji, na Aljasci, u Sjedinjenim američkim državama, u Sibiru u istočnom dijelu Sibira itd. E sad, u želji da se spriječi veliki ekonomski bum Sovjetskog saveza, Amerikanci tada ne čine mnogo i puštaju, rekao bih, opek da uživa u velikom podizanju cijena sve dok ne pretjera. Kasnije je šejk Jamani, koji se u nekom trenutku počeo protiviti, mada je predvodnik bio porasta cijena 73. počeo se protiviti porastu cijena 79. sa tezom pohlepa će upropastiti OPEC. I kasnije, kad je prestao biti ministar, kad je bio ugledni umirovljenik u Švicarskoj, u nekoliko intervjua je znao izjaviti pohlepa je uništila OPEC 86. Preveliki skok cijena, razvoj tehnologije alternativnih goriva, alternativna istraživanja i proizvodnja nafte i plina izvan opeka su doveli do pada cijena nafte i sloma tržišta nafte 86-te, kad je opet u jednom tjednu su cijene nafte sa 35 dolara pale na 11, kasnije su se ustalile na 18, ali 18 je dvostruko manje nego 35. I Sovjetski savez je odjedanput počeo dobivati, rekao bih, ogromnu prazninu i rupu u prihodima i zapravo što je dovelo, dakle ovo je 86. 90., 89. 90. dolazi do kraha i sovjetske ekonomije i sovjetskog sustava. 30. km jugozapadno od Beča nalazi se dvorac Henstein Bergdorf. Smješten u podnožju Alpa on je bio lovište koje je koristila obitelj Habsburg dok je vladala monarhijom koja je zauzimala veći dio srednje Europe. Tan Gustafson u knjizi Most, prirodni plin u ponovno podijeljenoj Europi opisuje što se u tom dvorcu dogodilo 1967. Tamo su u kasno ljeto 1967. Austrijanci ugostili delegaciju od 11 sovjetskih funkcionara na prvim konkretnim dogovorima o postizanju ugovora o isporuci Plina. U dva tjedna razgovora i šetnji dvije su strane utanačile koncepte koji će dvije godine kasnije dovesti do prvog izvoza sovjetskog plina na zapad. Od tog trenutka ugovori o isporuci plina samo su se uvećavali i opseg isporuka je rastao. Gledajući unazad, sastanak u dvorcu, Hermštajn, označavao je povijesni trenutak početka stvaranja plinskog mosta između Rusije i Europe. Bio je to ključni sastanak kojim je otvoren put izvozu Sovjetskog plina u zapadnu Europu. Austriju su Sovjeti pažljivo odabrali. Tada je Savezna Republika Njemačka bila u lošim odnosima sa Sovjetskim savezom. Francuska je ulagala u plin iz Alžira i u polja u sjevernom moru ispred Nizozemske. Razgovori s Italijom nisu vodili nikuda. Austrija je bila neutralna i malena, prijetnja nikome. Tane Gustelson piše. Opseg isporuke Plina bio je malen, ali je značaj bio velik. Uloga Austrije kao krčitelja puteva bila je ključna, jer se prvi put pokazalo da se isporuka Plina preko željezne zavijese, uspreko ideološkim razlikama i stalnim diplomatskim napetostima, može pouzdano voditi na jasnim komercijalnim načelima. Ali zašto Austrija? Ona imala jedinstvenu kombinaciju povoljnih obilježja. Za početak bila je neutralna i kao takva već je bila most između istoka i zapada. Više od bilo koje druge europske zemlje ona je imala veliko iskustvo s drugom stranom željezne zavijese. OMV, Austrijsku državnu, monopolnu, naftnu i plinsku tvrtku, stvorili su nacisti nakon Anšlusa, a preuzeli Sovjeti 1945. i vodilo ju je rusko osoblje sve do 1955. godine, kada se sklopio Austrijski državni sporazum i kada su Rusi otišli kući, a tvrtku je nacionalizirala Austrijska vlada. Ostavština tog razdoblja bila je to da su Austrijanci više od bilo kojih drugih zapadnjaka bili upoznati s istočnim blokom i nisu imali problema surađivati s njime. Godine 1968. Austrija je bila prva zemlja izvan sovjetskog bloka koja je dobila sovjetski plin putem kratkog nastavka plinovoda koji je sovjetskog saveza vodio do Čekoslovačke. Slijedila je Savezna Republika Njemačka 1973., Italija je došla na red 74., Francuska 76. I plin je također vrlo pogodan za dugi transport, pa možete imati proizvodnju u istočnom si sibiru a potrošnju u zapadnoj Europi ili Južnoj Aziji i kako su izgrađeni plinovodi, kako je Europa sve manje proizvodila vlastite količine plina, uvozila je sve više plina iz s jedne strane Rusije kroz plinovode, a s druge strane i ukapljenog prirodnog plina preko tankera i ukapljivanja prirodnog plina iz Katara, a sad sve više iz Sjedinjenih američkih država. Dakle, razvila se velika međunarodna trgovina plina i plin je i sam je ušao u geopolitiku. Kada? Onog časa... Kad je došlo do političkih prijepora između Ukrajine Rusije i Rusije, Ukrajina shvatila da pošto plinovodi prolaze preko njezinog teritorija, da mogu na neki način iskoristiti to kao faktor za pritisak. Mehanizam za krizu je bio sljedeći. Ukrajinci ne bi platili ruski plin, a nemojmo zaboraviti Rusija je... Ekstremno jeftini plin iz Sovjetskog saveza, koji je za tadašnje socijalističke zemlje bio po 5 puta jeftiniji od istog tog plina koji je prodavan Austriji i Njemačkoj, je postepeno digla cijene na razinu evropskih cijena, što je recimo u Ukrajini i, i recimo u neko vrijeme čak i Bjelorusiji bilo preskupo pa nisu plaćali pa kad bi se nakupili veliki dugovi onda bi Rusi rekli sad ćemo obustaviti isporuku a Ukrajinci bi naprosto u kompresorskim stanicama počeli evropski plin prepumpavati sebi i onda bi došlo do krize. I onda ulazi europska unija, NATO pakt, Sjedinjene američke države i u ime Ukrajine pregovaraju s Rusima o cijenama plina. I to je ukratko govoreći bio mehanizam koji je do do prve plinske krize 2004., druge plinske krize 2006., mini krize između Bjelorusije i Rusije koja je vrlo brzo završila 2006. i krize 2009. koja je bila relativno kratkotrajna, ali je bila relativno, je jako pogodila europa jer je upravo se koincidirala sa vrlo i hladnom zimom u Veljači. U svibnju 1985. sedam najjačih ekonomskih sila zapadne hemisfere našlo se na sastanku u Bonu. Nafta više nije bila na dnevnom redu. Cijene su i potražnje padali, pa i nije bilo razloga za raspravo o njoj. Ali jedan i drugi energent bio tema žustrih razgovora. Problem je bio u tome što su zemlje zapadne Evrope namjeravale kupovati još više sovjetskog plina. Daniel Juergen piše. Europljani su htjeli koristiti plin kao dio svoje strategije energetske diversifikacije i da tako smanje ovisnost o stranoj nafti. Nadali su se i potaknuti zaposlenost u strojogradnju i proizvodnji čelika. Administracija predsjednika Reagana suprotstavljala sa tim planovima, plašeći se da će povećan izvoz plina dati Sovjetima političku prednost nad Europom i nisu željeli vidjeti da Rusi dobiju dodatnu zaradu u stranoj valuti, što bi ojačalo sovjetsku ekonomiju i vojni stroj. Kako su se protiv gomilala, Washington je zabranio izvoz američke opreme koja se trebala koristiti u dopremi plina i onda je tražio i zabranu izvoza europske opreme koja sadrži američku tehnologiju. Rezultat je bio europsko-američki sukob kakav nije viđen od jom Kipurskog rata i embarga iz 1973. Dva su oprečna pogleda na sigurnost bila u pitanju. Europski naglasak na radna mjesta protiv američkog naglaska na sigurnost. Nakon ljutitih izjava i optužbi postignut je konačni kompromis. Europljani će ograničiti svoj uvoz iz Sovjetskog saveza na 30% svojih potreba za plinom i razvića se golemo Norveško polje plina tor koje će dati alternativni izvor plina Zapadnom savezu. Sukobi zapadnih saveznika oko plina iz Sovjetskog saveza kasnije Rusije nastavit će se i nakon završetka hladnog rata. Pitanje je bilo koliko je opasna ovisnost zapadne Europe o plinu koji dolazi iz Rusije. 31. siječnja 2018. godine Savezna Republika Njemačka dala je dopuštenje za gradnju Sjevernog toka 2 još jednog kraka plinovoda koji je izravno iz Rusije ispod površine Baltičkog mora vodio do Njemačke, do Lubmina. U prosincu 2019. kada je trebalo samo još nekoliko tjedana za završetak tog plinovoda, predsjednik Sjedinjeh američkih država Donald Trump potpisao je zakon o obrani, temelj financiranja američkih oružanih snaga. U tom je zakonu bio i dio koji je postavljao sankcije svim tvrtkama koje budu sudjelovale u izgradnji i vođenju Sjevenog toka 2. Kada je počela izgradnja tog plinovoda, Trump je na Twitteru objavio ovu objavu. Kakva je korist od NATO-a ako Njemačka Rusiji plaća milijarde dolara za plin i energiju? Sukob oko Sjevernog toka 2 bio je samo zadnji u nizu sukoba oko ruskog plina, koji se plinovodima doprema u Europu. Nafta i plin iz Rusije postaće sve veći i veći problem. I sad je plin ponovno, opet sukobom, između Ukrajine i Rusije i europske unije i Sjedinjenih američkih država kao na neki način podupiratelja Ukrajine, a opet u želji da se proširi Atlantski pakt i na Ukrajinu, sad je i plin opet postao geopolitičko oružje, na neki način, premda se još nije nitko iskoristio plin kao što su Arapi iskoristili naftu i vjerojatno i neće, ali će stalno nagovješćivati, možemo to, mi možemo obustaviti, ovi kažu, mi možemo od vas ne kupiti, a zapravo i jedni i drugi to neće učiniti, ali će time utjecati na cijene i na, s jedne strane, porast profita, na jednoj strani, s druge strane, na ugrozu od prodaje i tako dalje. Tako da, plin je postao danas veliko, relativno veliko geopolitičko oružje, među energentima možda ne toliko kao nafta, ali vrlo blizu, a sutra ili preksutra će nešto drugo. Vjerojatno, kod obnovljivih izvora energije više ne toliko sami izvori, jer sunce i vjetar je rasprostranjen svuda, ali će neke ključne tehnologije i ključni metali, poput litija za akumulatore dalje također postati geopolitičko oružje za energetiku neke druge budućnosti za sljedećih 50 ili 60 godina. U knjizi nove karta Energija, klima i sukob nacija koja je objavljena 2021. godine Daniel Jurgen u kartu Plinovoda koji iz Rusije preko Ukrajine vode u Europu napisao je ovu legendu. Previranja u Kijevu, aneksija Krima i rat u jugoistročnoj Ukrajini doveli su do novog hladnog rata. Dvije godine nakon objavljivanja knjige koja je govorila o novim načinima na koji energija može zakomplicirati odnose u svijetu, taj se novi hladni rat pretvorio u rusku invaziju Ukrajine. U tom ratu energija opet ima ključnu ulogu. Ali ona nije samo bitna u sukobu u Europi. Između 2006. i 2013. potrošnje prirodnog plina u Kini porasla je tri puta. Glavni izvor plina za Kinu postala je Rusije. Godine 2014. Kina i Rusija sklopile su sporazum o opskrbi plina na 30 godina vrijedan 400 milijardi dolara. Te godine počela gradnja golemog plinovoda koji je spajao plinska polja u Sibiru s Kinom. Ime plinovoda je moc Sibira. Godine 2005. samo je 5% ruskog izvoza nafte odlazila u Kinu. Danas se oko 30% ruske nafte izvozi u Kinu. Rusija je zamijenila Saudijsku Arabiju kao najveći obskrbljivač Kine naftom. Naftovod ESPO, koji spaja istočni Sibir i Tihi ocean, dugo oko 4500 km koštao je 25 milijardi dolara. Energija nije daleko ni od drugih mjesta sukoba Venezuela ima možda najveće zalihe nafte u ležištima. Iran i njegove nuklearne ambicije izvor su nemira na naftom i plinom još uvijek bogatom Srednjem istoku. Prvi svjetski rat je, kako je to rekao britanski ministar vanjski poslova Lord Curzon, dobiven na valovima nafte za svaki sukob nakon 1918. moglo bi se nešto slijetno reći. Globalno, po sadašnjim bilancama rezervi, mi naftaši kažemo da su rezerve nafte i plina u ležištu, dakle rezerve su ono što još nije eksploatirano, zalihe su na skladištima, a pričuve su opet tamo u onim skladištima sezonskim ili skladištima za hitne situacije. Tako da, prema sadašnjim rezervama nafte ima za otprilike 50 godina sadašnje svjetske potražnje, plina isto tako, ugljena za recimo jedno 120. E sad, kad bi se to sve do kraja iskoristilo ovim tempom, vrlo vjerojatno, ja nisam klimatolog niti geofizičar, ali kad bi se to sve iskoristilo sadašnjim intenzitetom, vjerojatno bi zemljina kugla za 20, 30, 40 ili najkasnije 50 godina pri kraju te eksploatacije postalo nemoguće mjesto za život. Prema tome, nafta će se morat napuštati, prije svega kao energent, plin također, sve više će se koristiti kao kemijska sirovina, Plin vjerojatno i kao sirovina za proizvodnju s jedne strane mineralnih gnojiva za povećanje proizvodnje hrane. S druge strane u ekonomiji vodika, jer će plin će se sve više kombinirati sa energetikom vodika, gdje će se plin služiti da elektrolizu proizvodnju vodika, vodik se skladišti i kasnije će se vodik koristiti kao čišći energent. Dakle, drugim riječima, nafta i plin postepeno... Silaze sa scene kao energenti, ali će ostati još sljedećih sigurno nekoliko desetljeća kao sirovine za kemijsku industriju i proizvodnju materijala. U krajnjoj liniji veći dio ovih kućišta i od mikrofona do, do kompjutora, sve je to na bazi plastike koja je proizvedena iz nafte. To nema svoje substitucije. Drugim riječima, nafta i plin će se dugo zadržati kao sirovina, a sve manje će biti energent i značajni kao u energetici. U 20. stoljeću proizvodnja nafte porasla je 200 puta. Do 2015. ona je u odnosu na 2000 tu narasla još za 20%. Nafta se crpi u velikim količinama na svim kontinentima. Jedino se nafta ne crpi u Artičkom oceanu i Antarktici. Plin je 1900-te činio samo 1% od svih fosilnih goriva. 50 godina kasnije, taj se Saudijo podigao na 10%. Godine 2000-te, on je narastao na četvrtinu. Te velike potrebe za naftom i plinom čine ih bitnim u svakoj geopolitičkoj kalkulaciji. Jedan od izlaza iz te situacije je prelazak na druge izvore energije. Ali taj prelazak nije lak. Vaclav Smil u knjizi Brojke ne lažu, piše. Vjetroelektrane su najvidljiviji simboli potrage za proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, a opet iako iskorištavaju vjetar koji je besplatan i zelen koliko to energija može biti, ti strojevi su utilovljenje fosilnih goriva. Veliki kamioni donose čeliki i druge sirovine na mjesto gdje se grade vjetroelektrane, građevinski strojevi krče put do inače teško dostupnog terena, velike dizalice podižu te vjetrenjače i svi ti strojevi troše dizel gorivo. To rade i teretni vlakovi i brodovi koji prevoze materijale potrebne za proizvodnju cementa, čelika i plastike. Za turbinu od 5 megavata samo za ojačane temelje potrebno je 150 tona čelika, 250 tona za kućišta, za rotor i gondolu i 500 tona za toranje. Kada bi energija dobivena vjetrom do 2030. zadovoljavala 25% globalnih potreba, tada čak i s visokim prostječnim faktorom kapaciteta o 35%, agregatna instalirana snaga vjetra od oko 2,5 teravata zahtjevala bi ugrubo oko 450 milijuna tona čelika. I to neračunajući metal za žice i transformatore, za novu visokovoltažnu mrežu koja bi te vjetroelektrane spajala na električnu mrežu. Čak i kad fosilna goriva postanu prošlost, energija će na druge načine određivati geopolitiku, govori profesor dr. Igor Tekanić. Energija će upravo sada postajati sve značajnija i to ne samo u onom geopolitičkom klasičnom smislu gdje kroz energetsku geopolitiku energija znači moć, nego će sve više raspolaganje i korištenje energijom činiti i uopće mogućnost za preživljavanje čovečanstva. Dakle, drugim riječima, sve energetske tehnologije, rijetki metali za proizvodnju energetskih sustava u tehnologijama održive, dakle obnovljivih izvora energije, će dobivati veliko geopolitičko i političko značenje. Možda čak i u filozofiji će se promijeniti ili se mora promijeniti spoznaja. Prije svega čovjek će morati shvatiti da njegov opstanak na zemlji znači na neki način, filozofi bi rekli pomirbu s prirodom, ali u kom smislu? u smislu da se čovjek pomiri da nema više velikog gospodarskog rasta, da nema više brže, bolje, jače, nego da samo održanje postojeće razine proizvodnje je već veliki uspjeh. S tim da ta proizvodnja mora biti drugčija, energija za tu proizvodnju drugčija, tehnologija za tu proizvodnju drugčija, u njezinom korištenju koristit će se mnogi opasni metali, koji će zahtijevati sasvim drugačiju preradu nego, recimo, prerada i sanacija velikih litijskih akumulatora koji nisu takvi koji stanu vaši moj mobitel nego koji su veličine ovog stola ili dva, tri stola za pogon velikih transportera i autobusa, će biti beskrajno krajno kompliciranija nego što je recimo tehnologija uskladištenja otpada od nafte i prirodnog plina. Prema tome sve te tehnologije će polako početi dobivati sve veliki geopolitički značaj, sve te tehnologije će biti sve osjetljivije i samu cijenu i to trajanje trans možemo za još samo naslutiti ali teško je možemo egzatno izvagati. Cijena je opstanak čovječanstva. Prema tome čovječanstvo mora ući u tranziciju, prije ili kasnije mora je počet provoditi brže nego sada. E sad moramo mi i Bibi shvatiti da cijena svega mora biti skupa fosilna energija, jer bez skupe fosilne energije čemu mu uzimati skupu obnovlju, još skuplju obnovljivu energiju. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.